Dakle, nama je prva tema, uvodna, znači da neki način postavimo uopće, kako bih rekao, da skužimo šta su to kulturne industrije i šta su posebno one u Hrvatskoj. Jel? Znači, postoji niz definicija tih kulturnih industrija i, ovaj e, kako bih rekao, ne znam da li postoji konsenzus oko toga šta, na šta se to uopće odnosi, ali jaka će nam vjerojatno na to e, dati neki odgovor. Ja osobno imam onako uvijek pitanje sa kulturnim industrijama, ja imam niz nekih nedoumica i kao što je jedan ono čovjek rekao na uh na brojne teme. E, rekao je oko svega toga sam do sada imao nedoumice, a više nisam siguran. Znači tako je to je nekakva je moja pozicija u odnosu na kulturne industrije. Znači nisam siguran niti u te nedoumice i to je na neki način e, mislim i ideja bila ovog simpozija da na neki način osvijetlimo te nedoumice koje svi imamo oko, oko kulturnih industrija, pogotovo e, kulturnih industrija u Hrvatskoj. Zato ja ne bih sad dulje u ovom uvodu nego bi odmah ono predao Jaki Primorac iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, iz odjela za kulturu uh, i, i komunikaciju. Znači, jaka je opredeniti riječ. Izvoli. Hvala, Davare. I hvala organizatorima što smo pozvali na ovaj e, događaj i mislim da je sjajno zapravo da, da ste ga organizirali e, jer mislim da u, ulazak u ovu temu kulturnih industrija mislim da je važno razmotkati sa različitih e, aspekata i ulaza iz različitih dakle sektora i zato mislim da je dakle eto ova prilika da je dakle nezavisna kulturna scena se odlučila pozabaviti kulturnim industrijama e, dosta bitna, pogotovo u kontekstu e, i ovih cijelih priča e, ovdje u Rijeci, dakle i sa festivalom Republika i sa ostalim nekim drugim uh, pitanjima uh, koja su vezana uz, dakle, razvoj kulturnih i kreativnih industrija u uh, Hrvatskoj. Uh, nakon uh, konzultacija, dakle, sa organizatorima ovog uh, događaja, ja sam predložila da govorim uh, o ovoj uh, temi iz perspektive istraživanja kulturnih kreativnih industrija koje smo radili uh, na Institutu za razvoj i međunarodne odnose još uh, 2008. godine uz, dakle, tu jednu kontekstualizaciju priče sa nekim novim dostupnim podacima i možda uzimajući obzir i kontekst cijele priče oko programa Kreativna Europa koji je za, za cijelo sigurno i jedan od razloga zbog čega je Savez Udruga i pokazao interes za ovu temu. E, mislim također da je važno spomenuti da je moj e, interes za ovu temu dolazi e, primarno iz perspektive položaja kulturnih radnika, djelatnika, djelatnica i upravo iz perspektive njihove borbe sa brojnim, dakle, kontradikcijama koje se stvaraju u samom području kulturnih i e, kreativnih industrija, a to je ova između umjetničke kreativnosti i, dakle, samih zahtjeva e, tržišta koje su e, karakteristične zarade u, u kulturnim kreativnim industrijama, jer su e, upisane u određene organizacijske e, kontekste. Dakle, tu govorimo o prekarnosti, o atipične zaposlenosti e, i slično. E, sam i Davor je spomenuo dakle, ovu cijelu e, širu diskusiju o terminološkim preporima oko samih e, definiranja dakle kulturnih e, kreativnih industrija, upotrebe samih tih koncepata, e, svih tih nedoumica koji koje iz toga proizlaze budući da je ova tema već eto nekako kao neka vruća tema iz zadnjih dvadesetak godina a ovdje kod nas pogotovo mislim da je interesantan ulaz u tu temu kada govorimo iz perspektive dakle javnih politika ja sam shvatila dakle da mi zapravo u ovo temu ulazimo prvenstveno na skupu iz te neke perspektive dakle javnih politika i um, nekakvih mogućnosti intersektorskih dakle povezivanja uh, čak i nezavisne kulturne scene uh, i uh, samih uh, kulturnih industrija. Um, u ovom um, krat kratkom izlaganju ili ne znam koliko će se zapravo na kraju i oduljiti, uh, ja bi samo možda um, kratko govorila o definicijama kulturnih kreativnih industrija i nekih posebnosti ovoga vezanih za ta, za ta područje i što to znači dakle u hrvatskom kontekstu e, i zatim vam pružila nekoliko većinom dakle starih podataka iz tog područja e, iz perioda ekonomskog buma i e, možda ponuditi jedan dakle polis i okvir vezan uz ovo područje ako bi možda bio od interesa dakle i za nezavisnu scenu Dakle kad govorimo o kulturnim i kreativnim industrijama mi je, dakle razlikumo jedno od drugih područja. Dakle, kad govorimo o kulturnim industrijama, onda govorimo prvenstveno, dakle, o području proizvodnje e, simboličkih e, dobara. Bilo da se tu radi o filmovima, e, glazbi, knjigama, TV programama i slično. I njihovoj reprodukciji i distribuciji. E, I to prvenstveno, ali ne nužno i samo putem e, novih informacijsko-komunikacijskih e, tehnologija. E, Sam i proizvodi kulturnih industrija su posebni jer imaju svoju materijalnu i što je za nas bitnije veliku nematerijalnu vrijednost i zbog toga je njihov društveni utjecaj velik. Što se tiče samog termina kreativne industrija, on je prvi put potrebljen još 90-ih godina u Australiji i za neke autore on pretpostavlja dakle zapravo jasno proširivanje termina kulturne industrije uključivanjem dakle novih tehnologija, multimedije, softvera i tako dalje. A velika zasluga zapravo za promociju samog tog koncepta dolazi iz Velike Britanije kada je dakle Laboristički projekt cijeli uh, Kul Britanija krenuo 97. 1997. godine, osnivanjem ureda za kreativne industrije uh, i cijela ta promocija koja je dan, uh, danas je vrlo uh, aktivna putem britanskih konzulata i neki, smo, neki su projekti dakle i uh, u području jugoistične uh, europe bili napravljeni baš uh, putem promocije dakle samog tog koncepta. Međutim i sama ta definicija ureda za kulturu, medija i sport u Velikoj Britaniji vidi se jedno, jedan pristup, dakle, instrumentalizacije kulture i kreativnosti u pristupu ovoj problematici. Od samih posebnosti, dakle, kulturnih i kreativnih industrija bi tu izdaknula, dakle, pet značeki koje različiti autori spominju za važnost ovoga područja. Prvo je to da se radi o s obzirom da se radi o orijentaciji na simbolišku proizvodnju, da to čini kulturne kredit industrije područjem visokog rizika, a to znači da su visoki troškovi proizvodnje, a niski troškovi ponovne izvedbe i to da su sami krajnji proizvodi a, a, polujavna što. čime se stvara a, potreba takve ne, umjetne nestošice. Kao drugo, stvara se, kad se govori o kulturnim kreatnim industrijima, posebnost je taj jedan paralelizam između ekonomije Lutrije i ekonomije Niša. Ekonomija Lutrije je ona dakle je pobjednik uzima sve, a paralelno sa time se stvara, stvaraju i Nišna tržišta koja mogući dakle, samim ne hitovima takozvanim da, da dolaze do, do, do krajnjih korisnika ako se može tako reći. Pri čemu bi dakle napomenula da većina djelatnika, radnika dakle u kreativnim, kulturnim kreativnim industrijama je daleko od zvijezdanog statusa. Većina od njih radi u anonimnim poduzećima od projekta do projekta na vrlo niskim plaćama. Međutim, kao treća posebno što mislim da je interesantno je da se je zapošljavanje visok kvalificiranih stručnjaka i stručnjakinja. Tu veći podaci i Eurostata i na drugim, međ, drugih međunarodnih organizacija pokazuju da, na primjer, je u samim tim industrijama za razliku od ukupne zaposlenosti je odnos, na primjer, 40% visoko obrazovanih nasprma 20%, 20 u ukupnoj zaposlenosti kao četvrtu, dakle, posebnost uh, bi uh, spomenula uh, da uh, kulturne industrije traže visok stupanj inovativnosti a peta da su zasnovane na mrežnem pristupu same horizontalne prirode koje prvenstveno proizlazi iz novih informacijskih komunikacijskih tehnologija. Neke od ovih analiza, na primjer ovih posebnosti u kontekstu dakle razvoja kulturnih kreativnih industrija, Uh, u jednom regionalnom kontekstu su se bavili uh, kod nas i kolege uh, Tomičkolbrović i Petrić koji su analizirali dakle indikatore obrazovanosti, inovacije, prodara informacijsko-komunikacijskih tehnologija i kako to utječe dakle, na ra razvoj kulturnih i kreativnih industrija uh, za što je važno za Hrvatsku uh, u kontekstu jugoistočne Europe i pokazalo se dakle da uh, tu postoji puno prostora za razvoj, međutim ovaj naš jedan uh, lokalni kontekst uh, potrebno je puno više... Uh, dakle, da se ulaže u uh, javne politike, da bi se, na primjer, samo to uh, područje uh, uh, dalje moglo pogotovo održivo uh, razvijati. Uh, dakle, o čemu zapravo govorimo kad govorimo o kulturnim i kreativnim industrijama u Hrvatskoj? Uh, tu mi uglavnom govorimo, dakle, o privatnom sektoru u kulturi, i to o tipu kulturne koje, proizvodnje koje prvenstveno i dalje ostaje daleko od onog industrijskog, on ostaje zanadski i umjetnički i to se najviše vidi na jednoj toj lokalnoj domaćoj razini, zajedničku problematiku ovih industrija kao i u širem kontekstu juristične Europe, ali i e, Evrope, su problemi e, malih tržišta, proizvodnje u malim serijama, utjecaj međunarodnih kulturnih industrija, e, te problemi sa distribucijom proizvoda samih tih e, industrija. Dakle, u jednom organizacijskom kontekstu mi tu govorimo prvenstveno o malim i srednjim poduzećima, ali još više e, o mikropoduzećima, budući e, da se na, u definicijama i same e, Evro komisije ma, mikropoduzeća su ona manja od 10 zaposlenika, dok su mala i srednja poduzeća kojima često mi raz, razmišljamo da su ova poduzeća od oko 10, 10 zaposlenika, mala poduzeća su ona sa manje 60, a srednja ona sa, ma, sa manje od 200 zaposlenika. I po tome se dakle ne razlikamo puno od trendova koji su prisutni u Europi, dakle to su podaci i koje Europska unija studija KE pokazala, dakle da se u ovim, u ovom području radi većinom o mikropoduzećima uz izuzetak dakle velikih audiovizualnih korporacija i e, njihovih franšiza na, u nekom e, lokalnom e, kontekstu koje onda o, uzimaju jedan veći e, dio kolača. Kada govorim, kao što sam već napomenula, da ću nešto govoriti o starim podacima iz tog perioda velikog ekonomskog sada, tom iz ove perspektive možemo govoriti, tog ekonomskog buma, budući da su ovi podaci koje smo objavljali 2008. godine sezali do 2007. godine, u tim ku i uz i i uz ogr, velike ograde dakle zbog samog pristupa o istraživanju i podacima, budući da su veliki problemi sa kulturnim statistikama, ne samo dakle kod nas, nego i na evropskoj razini, ali naš kolega, ekonomist sa kojim smo surađivali, je procijenio da se tu govori o doprinosu udjela kulturnih kreativnih djelatnosti u ukupnom gospodarstvu Hrvatske u od sedam tijela 4 do 9% Pritom, kada se, kada se uspored, govorilo dakle, o samoj zaposlenosti, u ovom području govorilo se o 9% ukupne zaposlenosti u pravnim osobama i te 2006. godine, pri čemu je bilo dosta zanimljivo zaprimijetiti i da se radi o o najčešće o plaćama u kreativnim djelatnostima koje su u prosjeku veće od ukupne, od onih u ukupnom gospodarstvu između 15 i 20%, što se može kasnije sa, eto, ogradom, da kažem, i pri, pripisati, dakle, i u ovom većem udjelu visoko obrazovanih djelatnika u ovom samom području. Međutim, sada, dakle, tu već ulazimo i dogodila se recesija dogodio se veliki pad ukupnog gospodarstva u u Hrvatskoj do pa se tako dogodilo, dakako i e, e, za ovo samo područje, e, pri čemu mislim da je, da je važno e, zaspomenuti, e, kako je e, kolegica Crnković-Pozajić e, već e, jednom govorila, da se, što se tiče same zaposlenosti, ona u ovom e, području brže e, opada e, nego o, o, u, ukupna zapos, zaposlenost, zaklitevam i su veće budući uh, da se radi o većem udjelu uh, dakle tih atipičnih zaposlenja dakle povremenog zapošljavanja pa onda samim time uh, kada ukupna zaposlenost pada tada da zaposlenost u kulturi kreativnim kulturnim kreativnim industrijama opada uh, u uh, većim uh, amplitudama ali se dešamo da i obrnuti uh, obrnuti uh, proces uh, pri dakle povećanju uh, ugupne zaposlenosti. U, ujedno u tome samome kako su to sve jednostavno uh, spojeni procesi gledano u našem uh, lokalnom kontekstu uh, dakle javno a uzemši uz, uz, u obzor da je veliki udio uh, kulturnih uh, i kreativnih industrija pod uh, uh, pod utjecajem dakle javnih sredstva sredstva äh uh, ähm um a sma, samim smanjivanjem, dakle, javnih sredstava, dakle, i to dalje utječe i, i na ovaj sektor. Ujedno je smanjena ugubno i kulturna potrošnja, još od 2009. za rekreaciju i kulturu ona je iznosila skoro 6%, a zadnji podaci za 2011. tu pokazuju da se tu radi već oko 5% pet posto dakle izdavanja osobne, iz osobne potrošnje dakle za rekreaciju i kulturu što se tiče Dakle, kao što sam već spomenula, radi se dakle svejedno i dalje o području koje je pod velikim utjecajem e, i javnih sredstava i e, mislim da je tu upravo e, zato zanimljivo o tome e, razgovarati iz te perspektive e, javnih politika gdje se e, treba onda dakle odrediti e, iz kojih razloga mi pristupamo, e, pristupamo e, dakle, krijeranju nekih instrumenata javnih politika, da li se oni tiču samo u ulaganja u ovo područje iz, zbog njegove simboličke, simboličkih značenja ili iz ove jedne ekonomske perspektive, da li, da li, ovoga, ili i jedno i drugo, dakle, da li se govori o ulaganjima u to malo srednje mikropoduzetništ, zato što mislimo da nam je bitno da ovaj da ovo područje raste zbog toga što je, daje veliki udio u zaposlenosti i ili iz samo ovih važnosti dakle jačanja simboličke proizvodnje ukupno u Hrvatskoj kada tu bi također htjela spomenuti da smo gledali dakle tu nekakvu prostornu raspršenost ovih poslovnih subjekata i tu se naravno predvidljivo može govoriti o centralnoj ulozi Zagreba, a ostali uh, gradovi u kojima uh, uh, prema podacima, dakle, Hrvatske gospodarske uh, komore uh, se uh, ostali gradovi koji su tu prvo rasporedu dakle, tih poslovnih subjekata su split uh, Rijeka i Pula, pri čemu uh, dolazi do nekih uh, razlika u raspršen prema uh, određen, određenim uh, sektorima. Uh, dakle, to je i sa druge strane uh, i vrlo uh, predvidljivo jer ta koncentracija te kulturne infrastrukture i djelotnosti kulturnih retnih industrija ne čudi s obzirom da je ukupna ekonomska djelatnost zapravo uh, koncentrirana u Zagrebu, tako, pa tako i ta centralna uloga Zagreba tu uh, ne, uh, nas uh, ne čudi. Uh, u nekoliko dakle zadnjih eto, godina može se govoriti dakle o kulturnim i industri, kreativnim industrijama koje, koje su na svjetskoj razini prepoznate kao jedna propulzivna grad, grana industrije, ali one u Hrvatskoj još nisu prepoznate kao jedno strateško mjesto kretanja strateško mjesto ekonomskog rasta, ali se to može pripisati sa jedne strane i određenom tom vrludanju u ekonomskim smjernicama sa razine javnih politika, a sa... A sa druge strane mislim da, da je to vrlo interesantno područje i istraživanja i nekakvih tih smjernica različitih oblika razvoja ovog područja i različitih instrumenata potpore, pri čemu mislim da će interesantno o tome sigurno govoriti kolega Hribar a on ima i neke nove podatke, koliko se shvatila od kolege Bajle o samom dakle, što to znači kada se ulaže dakle, u, na primjer, audio industriju u Hrvatskoj. Dakle, kada govorimo o tim nekim javnim politikama za razvoj kulturnih kreativnih industrija, mislim da je vrlo bitno ovdje spomenuti da se ovdje ne, ne da se ovdje radi o jednom intersektorskom pristupu koji povezuje više različitih djelatnosti i javne politike koje nisu samo u domeni dakle kulturne politike tiču se ekonomske prostorne porezne i ostalih javnih politika, budući da se tu radi, dakle, o regulaciji intelektualnog vlasništva, dakle, o modelima potpore malog srednjih poduzetništva, o poreznim stopama na knjige, ulaznice, druge e, kulturne proizvode. E, dakle, govori se o onome e, što se u bolesti istraživanjima govori transverzalnim e, pitanjima koje dakle, ne mogu rješavati samo instrumenti e, kulturne e, politike. Dakle, kada govorimo o kulturnim industrijama u Hrvatskoj u većini slučajeva dakle, govorimo o privatnom sektoru koji se također bori za država sredsa pod drugim uvjetima, ali ne pod sasvim drugim interesima, budući da oni koji se bave kulturom nisu tu, dakle, samo radi, radi profita, budući da se ta ponovna ulaganja u te same firme, najčešće će se odnose na isplaćivanje osnovne plaće. Dakle, mora postojati jedna vrlo intrizična motivacija bavljanja kulturom, a ne ona vezana samo uz, uz profit radi se dakle o jednoj kompleksnoj situaciji budući da se radi o različitim okolnostima između određenih sektora koje nazivamo kulturnim industrijama, ali i unutar sektora samih budući da se radi o većim i manjim igračima i ovisi u u kojem, dakle, dijelu Hrvatske. I o tome se počelo govoriti i o važnosti, dakle, ne samo, i zbog toga mislim da, da, je, da je interesantno, to toj temi pristupiti iz, dakle, iz nezavisnog sektora, budući da, da su i nezavisni privatni i javni e, e, sektor e, i dalje povezani, da se tu na neki način referiramo na ono e, na uvodni tekst od, od Davara kada je govorio o Matrixu i baš kao što smo komentirali evo, tu za, za kavom, dakle ne radi se o tome radi se da, zapravo da u Matrixu svi znaju da ovi drugi poste samo se prave da to da, da ne znaju jedni za druge tako isto u ovom u ovoj cijeloj našoj priči mislim da je, da je, da je bitno dakle da da, se, da ne ostanemo zatvoreni u tim nekim vlastitim pričama, nego da jednostavno radi ove cijele priče o održivom kulturnom razvoju mislim da je bitno da postoji ta jedna komunikacija između sektora i da se, da se vidi koliko jedni zapravo dru, sa drugima smo povezani. Pa mislim da bi možda tu stala sa ovom kratkom prezentacijom pa jer mislim da se otvara prostor diskusije za za, za dalje. Eto, hvala. Hvala. Mjeljamo što uđemo u diskusiju. Ono što daćemo riječ u pojednog Hridaru. se čini da je vrlo važno da na neki način se možete nadovežiti na što si ti govorila. I ti se nekoliko, reko nadaka, spomenula važnost na neki način javnog prisutnosti neke javnih politika u razvoju kulturnih induzike. I jednako je postavljeno pitanje da li to zbog simboličke ili ekonomske vrijednosti ili obove, i se čini, naravno, da je to oboje, jedno i drugo je jednako važno, ali mi se onako istot, nekako iz tog čini da je važnost javnih politika, zapravo, onako, uh, u otjecaju na kulturne industrije zapravo na neki način postavljene neke strukture, odnosno strukture na koje se može razvijati poslovni, rad, poslovni model i raditup, I to mi se čini, zapravo, nije specifično samo za kulturne industrije, nego uopćenito za neki pristup uh, javnih politika razvoju bilo kojeg, kako bi rekao, ekonomsko gospodarstvo, pojačajte tamo. Ok. Evo, prije nego, pardon, znači prije nego što, kako bi rekao, nastavimo, znači imamo probleme da očete s ovim mikrofonom, uh, treba ga pojačati tamo na mikseru ćemo riječ gospodinu Hribaru da se naprosto na neki način znači radi se o ravnatelju Hrvatskog audiovizualnog centra, znači upravo tom jednom tijelu koje provodi kako bi rekao određenu javnu politiku u, u Hrvatskoj pa da vidimo kako su o, o, vaše iskustva u tom pitanju Inače naravno radi se prije svega o kako bi rekao kulturnom radniku znači filmskom raditelju koji se našao u ovoj pozivici sad <laughs> koji se našo u rijeci. Dobro jutro, dobar dan. Meni je svakako više dan nego jutro, jer se ustao jutro poput pekara. Hvala na ovom pozivu i hvala Jakina na ovoj fantastičnoj precizne mapi s kojim je otvorila ovaj susret. Kad sam zaželio dobar dan, ciljam precizno na činjenicu da je u 6 15. ujutro autotransportov autobus iz Zagreba za rijeku Otkazan, javili su nam to u šest i I to mi je dalo priliku da u Kolodvorskoj birti otvorim ponovno pismo koje nam je Davor jučer uputio i da ga temeljito, odnosno temeljitije pročitam i da shvatim da sam ja u stvari ovdje pozvan kao uh, u krvi mesu predstavnik matrixa odnosno sustava... Sustava e, perfektne iluzije temeljene na visokoj tehnologiji i na apsolutno lošim namjerama. Ovako u Birtiji, e, ujutro u 6 sati sa, sa pijancima i bunovnom ovom e, gospođan koja kuha kavu, mogao sam čitati e, Davorove teze koje su vrlo dobro namjerne i povremeno dizat pogled i gledati Kakav je to matriks iz kojega ja izlazim i kakvi su, kako bi rekli, tehnološki i društveni kapaciteti tog matriksa iz kojeg ja u real timeu krećem preko jelenja u rijeku. Davor ne spominje samo matriks, matriks je kao neki igrokaz gdje mi podijelio uloge. Već vrlo dobro namjerno stavlja jednu referencu, to su ratovi zvijezda. I zatim na smiri uvodeći dva lika dva lika na kraju dva pisma, to su Adorno i Horkheimer. I e, na tom sam mu zahvalan, jer sam postavio jedno pitanje koje me izbavilo iz nevalj. Ja sam rekao, dobro, Matrix, to znam šta je. Ovo je e, jedan e, reganistički film čovjeka koji nikad nije glasao za Regana, to je ovo. A šta su meni Adorno i Horkheimer? E, svakako nisu mi nepoznati, ali ja tu gospodu nikad nisam upoznao, nisam slušao njihova predavanja, nisam im bio asistent poput Džinđića, nisam se kao Rajko Grlić na korčuli motao oko stolova dok su oni pisali praksis. Čak niti moji učitelji nisu bili njihovi učenici. Ne? Međutim, to su dva imena sa knjiga. Oni su gospodin knjiga i gospodin knjiga i to ne bilo koja, nego knjiga koja je na moj polici. To je knjiga koju sam ja kupio. Da, ono autentično, ono radoznalo u meni, ono željno znanja je segnulo za djelom, ali kupac je segnuo za knjigom. I u moj život su uh, i Horheimer i Adorno došli, u stvari, unutar jednog star sistema, jedne industrije, koja nije hollywoodska i koja ne računa na milijarde gledatelja, ali računa na milione akademske populacije, kao što ste vi sada ovdje koji mene slušate, i koja unutar tog tržišta uspostavila svoj plasman, uspostavila svoje mitove, uspostavila svoje heroje, uspostavila svoje superbrendove, jedno njih su Gadamer, odnosno Horheimer, Jodorno. E, što hoću reći? E, hoću reći da Matrix očito nije jedinstven, odnosno e, da kulturna industrija, barem kako ja vidim, mi govorimo, imamo samo tri, tri složenice da to označimo, a možda imamo tisuću razumijevanja ta tri pojma, za ovom slučaju ima u prostoru i u vremenu neke svoje zasebne cjeline od kojih se svaka ne ponaša niti ideološki jednako, niti na ekonomski način jednako. Već ta pojednostavljena slika Hollywooda kao, kao emblematske kulturne industrije, koja je već pomalo stara zato što nam Netflix, Amazon i Google spremljaju nešto novo, se značajno razlikuje od evropske, recimo, audiovizualne industrije, o koji se što šta može reći, koja zaslužuje ozbiljnu kritiku, ja nekako u njoj sudjelujem, sa svojim dvojbama, ali e, e, činjenica je da ekonomija, pa čak niti ideologija, ta dva sustava, evropske audiovizualne umjetnosti, koji okreće značajne pare na jednom ekonomski dobro osmišljenom javno-privatnom partnerstvu i ovaj hollywoodski, naprosto nisu ista stvar. I u tom smislu uh, bih volio da se ideološki pomirimo, naime, u tom pismu uh, Davor nije nastupio provokativno, nastupio je mirotvorno i tu me zabrinuo, jel, gdje ima mirotvoraca, ima i, uh, i sukoba. Uh, ja, bih, ja mislim da mi možemo više i dalje danas nego da pojam kulturnih industrija shvaćamo ideološki. Jer kada jedan pojam trošite na ideološki način, to, to vam daje jaku poziciju, to vam daje određenu konformu poziciju, ali vam prijeti da pojam potrošite prije nego što ste ga razumjeli. Meni se čini da je utoliko bolje da da se provamo odmaknuti od ideološke kontroverzne po, pojma i pogledati uopće šta to, šta to jest ili osobito šta to za nas jest. Ja znadem kada, kada bismo ovakve priloge kakve nam je sada dala jaka ili ja se sjećamo ne studije od prije deset godina koja nas je sve ugodno iznenadila koje je radilo i je radio institut za intelektualno vlasništvo, pa kad bi nju pokušali iz ovakvog jednog uh, društva iznijet negdje bliže praksi prema nekom gospodarstveniku, financijskom stručnjaku, prema nekom nadleštu odjedanput kao da bi uh, nastala pauza. Te riječi koje koristimo ne vole svi. Industrije u Hrvatskoj je nešto što je propalo, kultura je nešto vazda traumatično. Pojam, kreativne industrije, taj napor da nekog uvjerite da kreativnost može biti temelj nekog gospodarskog napretka, to zvuči pomalo lirski, to zvuči pomalo abstraktno. Kad kažete IP industries, kad kažete industrije koje se temelje na uh, autorskom pravu, odnosno sustavu zaštite autorskog prava, onda naravno otvarate vrata e, one debati kojoj ni mi ne znamo kraja, e, debati o tome da li je autorski sustav na strani dobra ili strani zla ili, ili ujedno je na strani dobra i na strani zla opozicija autorskom sustavu ima barem e, četiri struje koje ne misle isto, oni koji brane autorski sustav to su barem dvije struje koje ne, koje ne misle isto i to je dovoljno važan čvor da možda ako izdržim ovaj, ću se vratiti na to na kraju. No, nešto bih rekao o, o kronologiji pojma. E, imam jak dojam da mi ne razmjenjujemo novosti i da e, kulturne industrije nisu od jučer. Ako pogledate povijesne muzeje naših gradova vidjet ćete gomilu artefakata e, e, franciozefinskih, musolinijevskih ovdje, titoističkih, to su sve proizvodi tadašnjih kulturnih industrija u biti jednog izumrlog vremena od kojih su samo artefakti ostali. E, u ovom gradu tu preko puta za vrijeme Musolinija trošilo se više kulturnih proizvoda nego Stenine, u toj hektičkoj proizvodnji fašističkih uh, uh, kulturnih industrija, kinematografije, radija, advertisinga, onodobnog i ne znam čega. Ono što se meni čini, to je možda zato što sam stariji, ali odavde bi počeo ozbiljno, uh, iako brine me vaša mladost, gledam vam lica, vidim da je za nas formativni period, uh, odnosno utemeljiteljski ono što se događalo za vrijeme socijalizma unutar procesa koji su izgradili ovaj grad, i spomenuo bih pet naslova. Ja ne znam da li vam ti naslovi šta znače. Reklo bi se danas pet brendova. Jadramfilm, Jugoton, radioteleviziju Zagreb, to je ono što je prije bila hrvatska televizija, izdavačko-nakladničko poduzeće Vjesnik i recimo izdavačko-nakladničko poduzeće Mladost. To je pet velikih kulturnih tvornica koje je u onu doba zapošljavalo stanovništva više nego škver u rijeci. Kako i zašto? Možete reći socijalizam. Međutim, pozicija tih pet tvornica kulture u, na, na, na ondašnjem tržištu i ondašnjem društvu nije bila osobito socijalistička. Ne? E, taj socijalizam ima određenu tržišnu nišu i u toj tržišnoj niši su najdinamičnije bili upravo ta poduzeća. Ja bih mogu reći da je to bio an industrijski hub hrvatski sa puno još malih međuelemenata koji je živio na tržištu tadašnje Jugoslavije a također što se voljelo i u socijalizmu i sad oni su bogato izvozili dakle nisu živjeli nisu samo od svog protekcionizma. otokar Kršovan je tiskao kuharice za engleze, Amerikanci su snimali uh, uh, filmove u Jadrav filmu i na naše današnje čudo govorimo o jednom sustavu koji je proizvodio, koji je zarađivao, koji je ulagao, koji je riskirao sa novim proizvodima, koji je plasirao, koji se natjecao, koji je gubio i koji je dobivao u 50, 60, 70, 80 godina Njihov saldo je te da su puno više zaradili nego što su izgubili. U sve rizike koje nose kulturne industrije koje je neko definirao kao industrije prototipova. Kada izdajete pisca, kada producirate redatelja, kada izdajete novi časopis, vi ne znate što će biti. Vi, vi znate da je pisac omiljen ili da je genijalan, ali ne znate kakav će biti njegov sljedeći roman, niti možete biti producent Kusturici, pa ćete dočekat dan kada Kusturica prestane biti genijalan. Taj dan je davno već prošao. Uh, u tom smislu uh, imali smo, re, rekao sam, hub ili neki klaster kulturnih industrija koji su živjele u nekoj kapitalističkoj azi unutar socijalizma i onda su dočekale 90 i dočekale da su se preko noći našli u normativnom kapitalizmu, iz ustava izbačen socijalizam, ubačen je kapitalizam. Međutim, završili su u čvrstom zagorljaju nekog državnoplanskog kapitalizma u kojem je bilo više države, a manje plana i vrijeme je za tu industriju stalo. Ona je ostala čekat jedan proces, možda jedini kreativan proces koji se događa tokom 90. a to je pretvorba i privatizacija. Male skupine pretvorbenjaka privatizatora, privatizatora su uz jedan ogroman napor zauzele, preuzele tu nekad kapitalnu imovinu. Ako na Google kliknete revizija privatizacije Jadran film ili Kroacija film ili Zagrebački kinematografi, naći ćete strašno uzbudljivo štiva, U stvari, nevjerovatno je da su činovnici i činovnice iz državne revizije mogli napisati nešto tako duhovito, kao što je opis radnji koji su privele kraju i privatizaciju i pretvrbu tih poduzeća i u stvari njihov povijesni smisal. Uh, u vrijeme kada se ta priča završavala, jedna druga velika priča je počela, koja se bitno odnosi na ovo razdoblje uh, koje nam je donijelo statistike koje nam je sada pokazala jaka. A to je razdoblje od 98. pa negdje do 2008. Razdoblje kada je u Hrvatsku navalio uh, investicijski kapital stranih kompanija koji su ovdje došli zauzeti, kak to kažu ekonomisti, pozicije na tržištu na supljeno veliko nadmetanje telekoma, banaka, pivara, proizvođača salama, naša salama protiv vaše salame, vaše pivo protiv našeg piva. I rezultat toga su milioni i milijarde kuna koji su uloženi u oglašavanje, što je da kako značilo značajne profite ne samo oglasnim agencijama i, pro, i produkcijama, nego u prvom redu onom tko nudi oglasni prostor. Na tom novcu izrastao je san o hrvatskim medijskim korporacijama, o hrvatskim medijskim carstvima, grofovijama, kneževinama. E, nastalo jedno vrijeme kada je imati, posjedovati, okružiti se ogradom, izboriti se za tržište, postalo glavno načelo. Ono što je u bila borba za sredstva za proizvodnju, koja nikad na kraju ništa nisu proizvela se pretvorilo i među 1998. i 2008. u borbu za nadzor tržišta. Kako se dolazilo do nadzora tržišta? Prvo se prilagodilo mediji krajnjem korisniku, cinično to kažem, Zatim se osiguralo dostatne bankovne proizvode, dakle leasinge i kredite. Zatim se te kredite osiguralo određenom nekretninom i zatim se na kraju osigurala neka dobra komunikacija sa vlastima unutar tadašnjeg koncepta javno-privatnih partnerstava. Tako se stvorio ovaj krajolik sad ekonomije prelazim na atmosferu u kojem se tisak kako se to kaže, tabulizirao, audiovizualno se e, sapuniziralo. Društvena kronika se pretvorila u crnu kroniku, a informacijski servisi u neku vrstu e, proizvodnje negativnog spektakla. E, taj period naglog rasta ili taj korporativni san e, e, hrvatskih kulturnih industrija, ajmo tako to reći, negdje završava Deset godina kasnije, kada se Sanaderu uh, dogodila HIPO banka, Hrvatskoj Sanader, HDZ u Fimi Media, uh, Americi Lerman Brothers i kada su počeli ti procesi koji se zovu recesijom. Ne? Sad, ovo je bio epski uvod. U stvari, uh, nisam znaju kako pametnije objasniti projekt koji, nije prevratnički i nije sila koja će promijeniti cijeli krajulik, ali se dogodio pod kišobranom jedne niše, a zove se Hrvatski audiovizualni centar sa određenom koncepcijom djelovanja koja je nevezana uz onu državno-kapitalističku moć onih pet poduzeća koji su činili hub, te također nevezana uz ovaj, kako bi rekli, korporativni narcizam u maloj lokvi ili u karikaturi koji je stvorio sve ove medijske fenomene uh, tokom prvih deset godina kada smo dobili dvije nove nacionalne televizije sa, sa privatnom koncesijom, kada smo dobili radikalnu komercijalizaciju nekoć javne televizije, kada smo dobili pojave koje smo dobili, mali su se u toj krizi porušili, ostali su veliki koji stoje na nogama, ali nismo sigurni da li su to živi mrtvaci ili u njima još ima e, realnog života. E, u tim ujetima dolazi ponuda, odnosno dolazi red na ponudu koja je na stolu već 12 godina, to je ponuda audio struke državi da jednostavno prepusti neka opravljačke ovlasti e, specijalističkom Tijelu. Ta ponuda je upalila u trenutku kada je teret krize uh, uh, dojadio državi i kada je ta ideja uh, briga mora na drugoba, bila jedna konstruktivna, jedna konstruktivna zamisao i samog Ministarstva kulture. Dakle ta ideja koja u osnovi naprosto je težnja za stručnim ili brižnim ili inteligentnim uh, načinom nadziranja jednog područja, se e, obogatila jednim genijalnim prinosom kojeg, za kojeg je zaslušen Albert Kapović i Sanja Ravlić, a to je da se kaže ne, ne želimo samo pozicijsku ili personalnu autonomiju, dajte nam i financijsku autonomiju. Iznjedrila se ideja da svi e, sudioničari audiovizualne djelatnosti, što stvari je riječ za sve one za sva ona pravna lica koja trguju audiovizualnim ili ga proizvode kao televizije, telekomi, kablovski operateri, kina i tako da svi dio, mali dio svog prihoda stave u zajedničku blagajnu te da se iz te zajedničke blagajne onda pokrene proizvodnja nečeg što bi, kako bi rekli, pripazilo na kriterije svoje izvedbe. Ta ideja se svidjela da kako Obama nadlištvima države, koji nipošto nisu jedno, jedno je Ministarstvo kulture, drugo je Ministarstvo financija. Ministarstvo kulture je na taj način osiguralo među nama da se vrate neki dugovi koji su se kasnije nagomilali možda previše lake ruke u nekim predizbornim dodjelama filmskih budžeta, a Ministarstvu financija je ovo udvostručenje proračuna omogućilo nešto puno značajnije. Naime, omogućilo mu je da kinematografiju sa stanovišta upravljanja poreznim novcem ima besplatno. Naime, kada Aldo Pakula kaže da je država bacila 4 milijuna kuna na neki glupi film, on ima moralno pravo, ali ne matematički. Država na 4 milijuna kuna koji se potroši u proizvodnji filma, a to je oporezovana proizvodnja i to u dva navrata, u stvari vrati gotovo čet... između 49 i 50%. U trenutku kada je Havt samogućio da država na svojih 100, u biti, oporezuje trošak od 200, koji je još uvećan za kontribuciju Producenta, koja je negdje 40, 50, ponekad isto, na neki način država se počela pokrivat i u jednogodišnjem poreznom razdoblju sama sebi omogućila da ima kinematografsku proizvodnju bez, kako bi rekli, stvarnog troška, ako ga promatramo na razini te ekonomije zajednice, unutar granica nacionalnog platnog prometa, unutar fiskalnog aparata koji prikuplja sredstva. Na neki način, audiovizualno vijeće koji nije samo berač novca, već je i mjesto reprezentacije svih tih subjekata koji e, daju neka sredstva, na to ću se vratiti malo kasnije, e, je na neki način postalo kao hidrocentrala kroz koju novac protiče kao, no, kao voda i onda se vraća nazad u akumulacijsko jezero. To je svakako m, blizu nekoj ideji i nekoj nadi da je moguća samo održiva, da je samo održivo investiranje u kulturno dobro. Ono što se pojavilo kao problem, to je činjenica da je država u jednom trenutku rekla da, ali kriza je, recesija je, nema novaca, suša je i u tom trenutku smo mi morali proizvest kišu. I mi smo drugi model kroz koji izvozimo filmske usluge i omogućujemo državi da na 100 više ne oporezuje 200, nego da na 100 oporezuje 500, odnosno da 100 izda nakon što je oporezovala 500 čistog diviznog priliva iz inozemstva, što opet ima niz drugih uh, efekata uh, na, na, naš radi, na, na neki način širenje našeg utjecaja i prisvajanje znanja iz nekih sredina koji su nama bliske i koji su nama drage. Primijetit ćete ako čitate novine da osim jedne velike produkcije HBO-a mi uglavnom radimo sa skandinavcima, dancima, norvežanima, šveđanima i da pokušavamo uh, surađivati, pa čak i kad trgujemo sa nama sličnima. Uh, u tom, u tom smislu jeli uh, funkcionira i, i sam ovaj gremi koji se zove audiovizualno vijeće u koji Ljudi isprva nisu vjerovali i mnogi članovi tog audio-vizualnog u njega nisu vjerovali. Tri godine su ovi dionici odbijali plaćati, film je bio dosta ozbiljnoj krizi, dok se nije kao sredstvo pomirenja pojavio jedan nacionalni program, jedna beskreno jednostavno pisana strategija, koja je svakom pona osob nudila jezgrovito obećanje u realizaciju vlastitih interesa činom sudjelovanja u toj zajednici. I sad nakon nekoliko godina možemo reći da smo nekim čudom ili nekom srećom zaista uspjeli ispuniti te ciljeve i da se nekako raščistilo da svakome od naših sudioničara, bilo da je to država, bilo da je to komercijalni sektor, kakav god on bio, bilo da, je to, bilo da su to organizirani cehovi, bilo da je to neovisni kulturni sektor, da svatko naprosto može unutar te raspodjele sredstava realizirati svoj interes na onoj razini na kojoj mi to danas možemo i svojim znanjem i svojim financijskim kapacitetima i utoliko smo uspostavili jednu praksu koja nije, ona nije prevratnička, ona nije subverzivna, ona nije po svojoj definiciji eh, antikapitalistička, kao što sam rekao Davor neki dan, Havc svakako nije ašram, Međutim, je um, jedna javna platforma koja funkcionira unutar jedne ekonomije zajednice na drugačiji način. O, gospodin Anto Baver, koji je inače kao većina naših ekonomista liberalno nastrojen uh, uh, financijski stručnjak i koji je bio u stvari zapanjen kada je vidio kako se poklapaju rezultati, on je istraživao samo brojke, nije slušao ovaj, uh, programatske moje sad ovakve rečenice. I on je rekao, pa vi ste... Keynesovski model ekonomije, ne Keynes je američki uh, ekonomist koji je sa svojim modelom upravljanja javnim resursima u stvari omogućio Ruzeltu plan za izlazak, uh, za izlazak iz Amerike iz krize. Sad, uh, Hrvatski audiovizualni centar i čitava ta zajednica koja je vrlo mala, koja se sastoji od tisuću ljudi, uh, nije neki instrument koji će Hrvatsku izvući iz krize i mi nemamo za sada uh, cesarističkih namisli, o, o nekoj široj zajednici, ali činjenica je da smo na neki način u dosta malo vremena uspjeli uh, neke, neke velike manjkove nadoknaditi i stvoriti nešto če, što je dosta rijetko, a to je neku, neku atmosferu da se, kako bi rekao, da se kooperativnim modelom, dakle kooperativnim, a ne korporativnim modelom. Može stići jako daleko. Mi smo zemlje u kojoj je jako puno toga zapušteno tako da, da, da primjena uh, kvalitetnog modela vjerojatno daje vrlo hitre inicijalne rezultate, kako će biti, uh, kako će biti budućnost, uh, teško je reći. I, i u tom smislu, uh, u smislu te ideje inkluzija, ne privatizacija, u smislu funkcioniranja kroz mreže, u smislu da niš ne propadne, ono, u, u, ka, to je kao neka ono, pri, primorska ekonomija domaćinstva. Osobito nam je stalo naprosto da razvijamo mreže koje e, se tiču centara, koji se ne zovu Zagreb. Ne? E, mi vjerujemo da e, takve nevelike u stvari investicije kao što je poticaj gradu Rijeci da financira svoju proizvodnju, pa makar, na, makar bila vrlo nisko budžetna. E, ideja da podržimo digitalizaciju mreže kina naprosto donosi dobitke, a najviše se radujem onim dobitcima koje ne možemo predvidjeti. Ove koje, koje predviđamo sada imamo, a to je činjenica da se mijenja struktura repertoara, da postižemo to da se u Kinima više ne vrti ne vidite proizvodi samo jedne kulturne industrije, već oni postaju raznoliki. E, domaća a, a, zajednica, mislim tu i na, i na cijelu zemlju i na lokalnu zajednicu dobiva kroz tak i na svoj glas i na neki način galvanizira a, i pokreće nešto što ja ne znam šta će biti, ali svakako pruža mogućnost nekom da se pozljedi ili inficira staklenost varnošću e, filmske umjetnosti da doprinese unutar lokalne ili neke druge regionalne sljezdine koje proizvodnje, a također na neki način stvaramo i neku platformu i popravljamo platformu koja će pomoć nekome ko unutar ovog našeg sustava proizvodnje kiše, dakle dođe kao neki danac šved ili englez nešto snimati u rijeci, da ovdje nađe svoje pouzdane suradnike i da tako ovaj, sinergije nekako spiralno rastu prema nečemu. Prema čemu? Ja mogu popisivati taksativne ciljeve koje su dosadni, ali uh, mislim da rastemo prema nečemu. Eto. Evo, hvala. hvala jaka. Mislim, kako bi rekao, uh, nakon vaših izlaganja, meni neki optimizam prožao. Znači, jaka je rekla u svom izlaganju, sad ne znam da li te brojke stoji još uvijek, znači da je udio nekih tih kulturnih industrija u Hrvatskoj između 7,5 i 9%, a Hrvo je rekao da su one manje više održive u ovom nekom sustavu, kako bi rekao, ulaza i izlaza. Znači imamo, ajmo reći, bar 10%, kako bi rekao, u državi nečega što je, kako bi rekao, na nekim zdravim ekonomskim osnovama. Mislim, to je nekako rekao, s obzirom na sve vijesti koje svakodnevno stižu do nas neka, mislim mene barem ispunjava neka doza optimizma. I to mi se čini na neki način ono, vrlo pozitivno. Ono što mi se čini samo jedno onako pitanje vezano za, za, za, za pojašnjenje tih brojki ja kad ti si rekla u svom izlaganju između ostalog da je onako ono uh, jedno od pitanja pozicija kulturnog radnika sam u, u kulturnim industrijama i sad kad pogledamo znači uh, znači navela se neke uh, teme koje su, mislim kako bih rekao pojmove jel, koji nam opisuju ka kako stvare funkcioniraju u kulturnim industrijama. jedan se nazvala ekonomiju lutrije, gdje je ono pobjednik uzima sve, drugu ekonomiju niša, gdje su zapravo, e, postoje neki ono specijalizirani prostor e, za, za neku ono proizvodnju. I ne znam samo kako je sada tvoja procjena nakon, jer si rekla da se ove brojke odnose zapravo na vrijeme prije krize. Da li mi zapravo imamo neki kako bi rekao pregled, koliko je toga, pošto su rekla da su velike amplitude u svemu tome, znači da se brzo stvari pokreću naprijed ili brzo propadaju, znači velike su amplitude, da li znamo uopće kako je sad situacija uh, po tom pitanju u Hrvatskoj? Znači da li su te brojke ostali dalje na 7,5% do 9%, zaposlenost, prosjek plaća, imamo lika ikakve pokazatelje ili, ili možemo uopće nagađati o tome Pa ja ne bih zapravo nagađala, mislim nemamo nažalost nekih indikacija, mi smo tada to spe, specifično za tu priliku uh, radili a od tada nažalost nismo pratili, mislim ono, mene na primjer to interesira ja bi to radao sad nekom sljedećem periodu uh, da napravim možda jednu novu sliku pa da usporedimo dakle sa tim podacima od prije ali ne bi, ne bi sad, s obzirom da nemam podatke, ne bi onda sad ja nagrađala to su uš... bila ta neka zlatna vremena i i, i sve jedno treba te podatke uzeti sa zadrškom, budući da, da naše kulturne statistike nisu toliko, toliko detaljne, pa se dakle i u, u taj sam ukupni broj u, uzelo sigurno više, više područja nego što, što možda i potpada. Dakle, po to budući da nisu toliko kulturne statistike rafinirane. Dakle, tu je sigurno su i neka druga područja ušla, tako da ali to je bilo najbolje što smo u tom trenutku mogli učiniti Ba, mislim da nije samo to pitanje kulturne statistike nego općenito statistike. Je Negdje sam čitao da od nekih ono deset kritični, ovaj, ključnih nekih faktora koje pokazuju, neke, koje ukazuju zapravo na ekonomsku razvijenost neke države, mi zapravo pratimo dva. Ne znam sad da li je to istina, kao bih rekao, ali to su te neke, kako bi rekao, zapuštenost uopće sustava informiranja u cijelom društvu koji se ne odnosi samo na kulturu. Ali htio sam te pitati samo jednu stvar, znači šta se događa u, u vremenima krize, je li? neki teorijski model postoji, s ovim nišama i ovim zapravo malim subjektima koji, za, koji ne proizvode hitove. Da li su oni, kako bih rekao, pod većim udarom ili uspjeva je pronaći neke druge modele preživljavanja. Znači, šta kriza nosi u ovim malim subjektima? Recimo to tako. Pa nažalost, kriza nosi to da često se ti uh, mali subjekti jednostavno nestaju ili uh, zaposleni u tim, dakle, mikropoduzećima ili odlaze raditi u druga, u druga područja uh, ili mu, u nekim našim slučajevima na primjer otvaraju i NGO-e i to je vrlo, na primjer, i zanimljivo uh, ta tako od nas već dakle, postojeća nekakva simbiotska e, neki simbiotski model dakle, gdje poduzeća imaju NGO-e pa za određene aktivnosti koriste taj model ili na primjer NGO-e koriste DOE e da bi na primjer neke druge e, e, dakle, modele koristili, ali nažalost u velikim slučajevima dakle ta e, mikropoduzeća onda e, nestaju ili eventualno se neki od tih uh, zaposlenika samo zapošljavaju ili odlazi dakle u neke druga veće poduzeće. Ok, jedno pitanje koje ste oboje načili je pitanje centralizacije, decentralizacije. Ono što kako bi rekao z, z, z, zapravo znamo nekako da, da, da centralizacija kulturnih industrija nije samo hrvatska specifičnost, jel ono kulturna infrastruktura se po naravi nekako grupira u neke centre je, kulturne. Pa me zanima Hrvaj, od vaše iskustvo jer ste zapravo kroz i ovaj projekt decentralizacije, digitalizacije Kina zapravo dali jedan veliki impuls, čini mi se decentralizacije. Znači na taj način se zapravo, čini mi se, barem stvara jedna platforma koje mogućuje e, barem u smislu distribucije kulturnih proizvoda puno veću širinu nego što je to bilo do sad. Ali mi se zanima i, i ovaj model što ste rekli da, da dajete s jedne strane podršku i produkciji, znači decentralizaciji produkcije, s druge strane, evo, tu je već decentralizacija i distribucija, znači imamo i decentralizaciju recepcije, jel sam li po sebi. Pa me zanima kako, koje su vaša, zapravo, koje su opće mogućnosti havca da, doprinose, da doprinese toj decentralizaciji s obzirom na neku narodinu, je, uh, sustava koji ide ka centralizaciji. Na, dobro, mislim, a, a, u, u Republici, u Republici a, Hrvatskoj a, je nizom nesretnih okolnosti donesena odluka da je glavni grad države Zagreba. Mislim, Zagreb ni po čemu nije ugodno mjesto za život, a, klima mu je nepogodna, E, nalazi se absurdno daleko od mora, nije čak niti na agrikulturno bo bogatom tlu i jednostavno nekako ljudski je kompenzirati tu grešku. E, kad, govorimo, kad govorimo o filmu, e, kad govorimo, ne govorim samo o krajoliku ili o slikovitosti, kad govorimo o moći priče ili u sposobnosti života da, da, da stvori dramu ili, ili jaki karakter, nekako kao da ima puno plodnijih područja ovaj nego što je Zagreb i u svakom slučaju, ja mislim da je e, strateški tajna budućeg uspjeka Hrvatske da se sva izmjesti iz Zagreba, Maksim, mislim da ja sam rođen u Zagreba, ga jako volim, ali e, mislim da film... E, spava negdje drugdje i da ga treba probuditi. Sad sam vrlo... Ne, ne govorim baš ko neki ovaj, javni upravljač to. Ali to je, to, je, to je poriv. On je bitan i mislim da je to nešto što, što prožima i odluke Vijeća. Uh, jako puno autora, uh, jako puno produkcija se seli u Split. Nešto prema Rijeci. Uh, Osijek je počeo svoju produkciju u Istri se događaju neke stvari ne zato što bi uh, postojala neka niša ili neka uh, nepisana protekcija za autore koji dolaze izvan Zagreba ili za produkcije koje ima sjedište izvan Zagreba, nego to je gotovo jedan prirodni tog stvari. Dakle, u, u samom odlučivanju o uh, proizvodnji. A, a kada govorimo o uh, razlozima za širenje digitalne mreže pa oni mogu biti sasvim nealtruistički jer naprosto uh, po, postoji stanovništvo Hrvatske koje nema dostup Kinu, postoje, postoje dakle naši kupci naših ulaznica. Uh, nadam se da, da sam vam objasnio sa ovim malim ekonomskim modelom da realno hafte kao većina sličnih sustava u Europi posuđuje novac od države a ne uzima ga tako da ja još za sada vjerujem da neko vrijeme porezni obveznici trebaju ipak platiti kartu kada idu u kino pa makar kartu jeftinu povoljnu u lokalnom kinu i u tom smislu je gotovo pragmatičan potez tu mrežu raširiti. Drugi pragmatičan potez je bio raširiti mrežu o našem trošku i zatim zamoliti. Lako je s kinom Kroacija koja ima e, profil e, repertuarni sam po sebi okrenut prema evropskom i artističkom filmu, ali mnogi filmovi koji su dobili od nas podršku nisu ranije imali svijest u tome da trebaju e, imati razno, raznovrstan repertuar, e sad ga imaju zato što to imaju u ugovoru. Dakle, to je opet jedna pogodba, jedna win-win kombinacija. E, samo kino, vjerujemo, može, ja, ja vjerujem da je kino, e, da je kino u, u, u, u Osijeku ili Rijesi čak zani, za, e, važnije nego kino u Zagrebu, a osobito mislim da je Kino u sinju ili, ili Kino na korčuli sa perspektivom da postane prava jezgra kulturnog života, nešto što silno treba tim sredinama i utoliko mislim da radimo pravu stvar. A ima još jedan benefit, ne? mi na neki način stvarajući tu mrežu Kina, ipak spuštamo razinu monopola glavnog prikazivača koji je ujedno glavni distributer koji je franšiza njemačkog poduzeća, koji je u posjedu australskog trasta, a u upravnom odboru tog australskog trasta je samo tajnica australka, sve su ostalo odvjetnici iz Hollywooda. Što ne znači da u našem indiferentnom inkluzivnom pristupu ne postoji i neka vin vin kombinacija sa tom strukturom. Ta struktura također dobiva od nas značajne stvari ili silno treba ova niša popularnog domaćeg repertuara. Vi ste primijetili, bez obzira što misli o tome, da mi sustavno jedan dio repertuara održavamo u popularnom smjeru. Upravo zato da bismo osigurali balans u kojem drugi dio repertuara se ne mora obazirati na takove ciljeve kao što smo ovaj e, mehanizam za proizvodnju kiše, odnosno ovaj izvoz usluga, upravo uspostavili kao osigurač da ne ulazimo u iskušenja sustavne komercijalizacije onoga što radimo. Hvala, mislim, Flor je znači možete postaviti pitanja, ako ima neko pitanja, komentar, bilo kakav tip intervencije, slobodno Znači, sve je kristalno jasno. Evo, tamo imamo. Drago, ja sam izastupa. Tom. Um, dakle, čim mi se da, uh, kad govorimo o kulturnim i kreativnim industrijama, da možda i uh, bitno uzeti nek, neke druge faktore kao karakteristične, Uh, recimo u slučaju kreativnih industrija ja mislim da se radi o pretežito uh, kada bi se gledalo iz perspektive privrede podizvođačkim sektorima koji ovise o zdravlju i snazi uh, drugih industrijskih sektora koje ne, ne smatramo zapravo da spadaju u, u kulturu. Uh, pa tako, ne znam, arhitekti ovise jako o, o zdravlju građevinarstva i općenito o investiranju u uh, nekretnine, izgradnju javne infrastrukture, privatne infrastrukture itd. Uh, Marketinški sektor ovisi praktički isključivo o, o snazi a privatnog sektora koji se treba oglašavati Uh, mislim da je to zapravo uh, jedna bitna karakteristika kada govorimo nadam se o kreativnim industrijama, možda više nego, nego o kulturnim industrijama. A drugi, druga karakteristika koja mi se čini da je isto bitna je uh, orijentacija na međunarodno tržište ili uh, na međunarodnu javnost, uh, što možda nije uh, nužno potrebno svim uh, drugim sektorima uh, kulture koji uh, mogu biti primarno orijentirani na a, lokalnu publiku a, i, i lokalni kontekst. A, pogotovo kad gledamo recimo film, film je a, jako orijentiran i na međunarodno tržište a, kao i na a, domaće. A, što me zapravo, možda ovo prvo me a, da, a, kažem da ti veliki kulturni pogoni u Jugoslaviji koji su postojali. Da, oni su bili na neki način tržišni, ali nije niti ostatak privrede bio netržišan. Samo su poduzeća bila u vlasništvu Radnika, kao što su bila i ta kulturna poduzeća i mogli bismo reći da veliki dio današnjih kulturnih poduzeća i dalje je u vlasništvu radnika. Ali je, i čini mi se da je tu možda i tajna onda modela koje gura havc, radilo se o visko koordiniranoj tržišnoj privredi. I u slučaju kreativnih industrija. Upravo je u tome problem da zapravo mi nemamo visoko koordiniranu tržišnu privredu u tim sektorima, nego već zapravo imamo vrlo liberalnu kapitalističku ekonomiju gdje ne postoji neki tip koordinacije, nazovimo ga možda i plana, u primarnim tim nekim industrijskim sektorima koji bi omogućili održivost Uh, drug, dakle tim kreativnim industrijama, marketingu, uh, arhitekturi uh, i što god već. Dakle, čini mi se da su, da su to neki uh, problemi uh, društvenog razvoja ko, koji jesu pitanje kako želimo strukturirati uh, naše društvo i kako želimo pokretati ekonomski razvoj, a onda i neke, neka pitanja Uh, industrijske politike, kao što Jaka istaknula. Ok, ovo je više komentar nego pitanje. Um, ne znam, možda samo za Jaku pitanje, uh, u tih 9%, što se točno sve ubraja? Čini mi se dosta velik broj. Da li se ubraja i, i javni sektor u to? Bako što sam rekla, ta je jedna, sad nemam točno ovdje te sad podatke što smo točno sve stavili u, uh, u te uh, kulturne kreativne uh, djelatnosti, budući to je veliki postatak, ali upravo zbog ovih nerafiniranih podataka kao što sam rekla, budući da u to, to se točno sjećam, uh, staju... I, uh, i, o, um, i jedan dio ostalih poslovnih djelatnosti koje su uh, dosta nedefinirane, pa zbog toga je taj uh, postatak uh, toliko velik. Tako da, ali htjela bi se samo malo nadovezati na, na ovo što si ti uh, već spominjao uh, i što ja mislim da, nadam se da sam naglasila na, uh, u svom izlaganju, to je pitanje ovog održivog uh, kulturnog razvoja i... Uh, i uh, i ovih izgradnje tih nekih novih modela koji, koji bi bili dakle dobri za, za naše lokalnu situaciju. Mislim da je tu ovo što se radi sa havcom, nekakav sličan model, nadam se da će se možda desiti i, i sa izdavaštvom. Postavale su različite ideje i napravljena je strategija razvoja samog sektora dizajna koja je ostala u ladici, negdje je duboko zakopana, prije nego što je trebala ići na, na sabor. E, dakle, postoje, e, e, postoje mogućnosti, postoje e, modeli, postoje u nekim e, sektorima e, i čak što se tiče nekih stvari i konsenzusi, ali, dakle, da li ta neka ideja koja je to društveni razvoj koje mi u istinu želimo stremiti to je sad već jedno drugo pitanje. Hvala, Hrvoj imaš. Ti komentar na komentar. Ne Hvala kolegi Medeku, mislim da je prilog, jer ja sam bio fantastičan. Točno, u, u kinematografiji ili zemlje ovako malih kapaciteta a, a, prinuđeni ste a, zaista a, komunicirati sa a, sa vanjskom, sa, ovo mislim da je, da je nazvano međunarodnim, okolišem, međunarodnim tržištem, međunarodnim partnerima, na način na koji to možda nisu ljudi koji rade isti posao u Poljskoj ili čak u jednom malenoj Čehoslovačkoj koja je gotovo ovisnički vezana uz proizvode svoje audiovizualne industrije. Ja moram reći da za time ne žalim, jer mi se čini da smo prisiljeni na jedan dinamizam koji uh, nam pomaže da se izmaknemo ili, ili, ili barem da, uh, da, da se uključujemo i isključujemo iz, iz lokalnog mentaliteta i, i na taj način... Uh, imamo neku energiju za ne imamo neku energiju promjene. Što se tiče e, ovog manjka e, koordinacije u hrvatskom društvu ili hrvatskoj ekonomskoj politici, je vrlo pristojno, kolega Medak nazvao liberalizmom. Radi se, u stvari, liberalizam je jedno ime koje se u stvari daje um, ono, nereguliranoj, nereguliranoj situaciji, situaciji koja, koja je puštena da ide niz vodu i to, to, to je jako, da, da ne postoje te prakse, niti ovo što se događalo 90-ih, o čemu sam malo govorio, niti ovaj proces kaotični između 98. 2 i 98. Se, se ne bi mogao dogoditi. Ono što je možda nada ili mogućnost, to je činjenica da smo užasno, mi smo gotovo familjarno malena zemlja, jel' sa driving distance, i da metode neformalne komunikacije, neću sad reći patetično skupovi poput ovog, ali da naprosto uz određenu energiju uloženu u komunikaciju, moguće je uvoditi nove ideje, nove predružbe, nove inicijative. Što god bi misli o našoj političkoj klasi, ona nije moćna. Na nju se može uticat. Ne? I, I mislim da u tom smislu aktivizam koji jasno vidi svoje ciljeve, u stvari može, može mijenjati okolinu. Ovo je mala okolina, brzo se mijenja i brzo se pokvari. Hvala. Još kakav komentar iz publike, pitanje. Evo, Marina, izvole. Evo, ja ću se nastaviti na ovo što je, i Tomislav sad reko i što su bio govorili. E, Pričali smo evo oni slažem se sa da vrlo optimistično ovo zvuči jer je i Hrvo je ovaj predstavio optimističan optimistična situacija. Naime, film što je meni drago jer dolazim iz te branše je sad u sadu Hrvatskoj u nekakvom ono zatvorenom sustavu koji je samo održiv. Međutim, budući da je ovo konferencija o kulturnim odnosno kreativnim industrijama, ja imam ono pitanje što se događa sa dizajnjem, ja kad sad spomenula da je postojao nekakav a, a, nacrt, ali se nije ni nije, nije do Sabora dogurao. Dakle, sa tim a, stvarima koje a, sa tim ostalim kreativnim industrijama koje, koje u stvari oviše od, o, o, o, o, o, o osnovnoj industriji. Dakle, ono nekad smo imali onu podjelu na primarne, sekundarne, tercijalne djelatnosti, pa smo se odlučili da ćemo u imati samo tercijalne i kvartalne djelatnosti u ovoj državi, ali neke stvari u kreativnim industrijama moraju imati, moraju se naslanjati na primarne i na sekundarne dilatnosti, na poljoprivredu na, i na samo industriju. A, koje su uopće perspektive toga da nekakav produkt dizajn postoji u Hrvatskoj, kad se u Hrvatskoj no, ono, klaster drva, koji već postoji 15 godina, ne može u stvari u formu do kraja, kad brodogradnje nema a, kao nekakve jake industrije i tako dalje. Evo, to je pitanje. A to je problem uh, upravo tog ne, ne, ne, zvijanjatih jednostavno intersektorskih um, javnih politika i komunikacije uopće između, između sektora. Upravo na primjer ovaj dizajn što sam spomenula, tu se u jednom trenutku dogodio se moment kada se uh, i cijela zajednica bila u, u, ujedinila, upravo i ovaj produkt dizajn um, koje govoriš, gdje se išlo dakle na različita ministarstva i na gospodarsku komoru i tu je onda negdje u jednostavnom mijenjanjem opet vlasti je u jednim političkim odluku nam ostalo, ne. I sad i to je onaj ne, jedan naš najveći problem, mislim, ali je problem i to što upravo kulturne kreativne industrije jesu takve da zahtijevaju komunikaciju između nekoliko sektora, a kod nas je to uglavnom onda negdje, negdje zapne, ne, jer su to takva područja da, da ne mogu ostati samo u nejakim svojim samozadovoljnim pozicijama, ne sad kao je tu ono izlaz, a izlaz jednostavno i dalje uh, gurati ide, ideju i dalje uh, agitirati za te javne politike u tom određenom sektoru. Mogu ne... samo isto jedan komentar na tu temu. Ono što mislim kako bi rekao što mi se čini dosta ilustrativno, baš vezano za ovo pitanje Pitanje je te takozvane elektronske knjige, jel, znači čije je zapravo tržište u Hrvatskoj prema procjenama, barem ono što sam ja naletio, po sve cijeli znači to tržište procijeno na oko 7 milijuna kuna godišnje, što onako kako bi rekao toliko malo da se zapravo uopće ne isplati nikom ulagati kako bi rekao u razvoj toga. Jel? Znači onda dolazimo do situacije da to ili mora kako bi rekao uložit država pa stvoriti neku platformu na kojoj će se onda neki poslovni model razvijat, a da ne govorimo da je to važnost i iz neke simboličke perspektive, jel da se potiče čitanje i šta ja znam, znači da se knjiga učini dostupnom i kroz znači taj sustav. Ali s druge strane to kako bi rekao ono što se u Hrvatskoj događa, trenutno, koliko mi se čini, samo te kom zapravo razvija taj neki, kao, recimo, sustav uh, e knjiga a to je, razvija ko hobi, ono, u principu, jer to njima niti ekordjelatnost, ni niš, znači, nekako usputno. I čini mi se da je uh, za, za razvoj nekih tih, kako bi rekao, ajmo reći, kulturnih industrija u Hrvatskoj, užasno važno da se znači, iz neke javne politike stvori neka platforma na kojoj se onda može nadograđivati neki ono, poslovni sustav. U tom smislu, možda da se postavim bilo kakva platforma, govorim sad u ovoj, e knjizi, to je neka mala niša koja sam slučajno nešto čitao, <laughs> kako bi rekao, ovaj, a bez takve neke platforme, zapravo onak, to, to neće niti postojati. Ja ono. Jel, znači, to mi se čini da su zato bitne te strategije razvoja i dizajna i, ne znam, izdavaštva. Pa i u ovom slučaju, Havci je, kako bi rekao, čini mi se jedan dobar primjer toga uh, kako jedna platforma u principu može potaknuti razvoj uh, mnogih subjekata. Mi se čini da i u Rijeci u zadnjih deseta godina se razvio niz nekih novih subjekata uh, vezan u filmu. Mislim, kad gledamo film, a koji se nije razvio, recimo, izdavaštvo ili negdje drugdje, čini mi se da i kako bih rekao, eho toga u principu je neka a, i lokalna kulturna politika, ali i ova nacionalna koja zapravo stvara neki, kako bi rekao, prostor a, za taj tip djelovanja. To mi se čini da je dosta bitno i na kraju krajeva o, o, sve ovisi o ljudima i nekim institucijama koje se u pojedinom području stvore. Nažalost, izdavaštvu, ba, sad to govorim i sve, nije dogodila ta stvara. Mislim, ne znam, to je moj mišljenje, komentar ne znam, ima još kakvih pitanja, komentara. Evo, Valent. Pa ja bi, ovaj, samo bi rekao bi neka svoje razmišljenje koja su mi se zapravo stvorila ove godine kad smo svirali ovaj, u jednom imanju jednog od vlasnika Gazproma, Rus, nevjerovatno bogat, to su ovaj, nevjerovatne ovaj, novci koji se tamo vrte. I, molim, molim, Mislim, šampanjac je dva svoma eura, to je otprilike taj nivou. E, Oni slavio rođendan i imali su, naručili su ove, bendove. Ja je došao iz Holandije, Soul Fingers su bili, znači ovaj, bio je bio jedan bend koji svira disco, hitove a, američke. I ja sam tad shvatio zapravo da kultura je zapravo vojna industrija. Jer je uh, Rus u tom svom, svom rođendamu slušao isključivo američke hitove, znači od, ne znam, ono Frank Sinatra do sola popa, diska. Tako da... da uh, da me jednom je sinula da je hladni rat zapravo dobila kultura američka u koju se puno ulagalo kroz filmove, kroz glazbu i da, je, da su osnovi oni već u vrlo ranoj fazi shvatili da, da glazba i film mogu progurati njihove proizvode. Jel ti zapravo, taj listi rus mislim ima, ima ovaj Rolls Royce, ne, ne znam, ne znam to je to engleski ili američki, a uglavnom ono fura se, uglavnom proizvode koje možeš vidjeti u njegovom okružju su uglavnom američke proizvodnje, znači Znači, <laughs> nafta je ruska. Znači, znači, zapravo, eh, <laughs> ako, se, ako se umjetno se može promatrati kao vojna industrija, još mi je zapravo ovaj, signalalo da su prva Fenderova pojačala, su, su prezvodili zapravo vojna industrija. To su bilo, ono, mislim, to je bilo tako napravljeno da može, izdržati, da može izdržati pad iz kamiona. U principu, to je bilo... Ovaj, užasno robusno. I, I još, još jedna stvar, recimo ta američka industrija kulturna je, je dopuštala mladim ljudima da, da dobiju priliku za savršenu produkciju. To danas, kad slušate neke mlade, ne znam, neke prve radove, Phil Collinsa ili ne znam, ono, uh, James Browna, to je uvijek savršeno isproducirano. Filmski i tonski. To je, to je, to je zapravo danas uzor. Kad, kad gledate danas, je nemoguće ostvariti taj i, I tad mi je sinulo da možda nije država ili neke, neke veće institucije vidjela interes u industrijskoj uh, propulziji prema ostatku svijeta i, i pustila je zapravo kulturi da se razvija u abnormalno dobrim uvjetima. Mislim, to je nevjerovatno kad, kad se to promatra. Kako su to mladi ljudi, u kojim uvjetima, studijskim snimaju, pod kojim producentima i tako dalje. A onda je zapravo ta kultura napravila veliki posao za... za za Ameriku kojeg se zapravo teško i riješiti. Mi danas uh, imamo američki humor, imamo američku modu, imamo američki tip uh, mislim, san života, uspjeh, a kapitalizam se proširio kroz taj, kroz tu kulturu i umitnost. Maso ljudi koji kad udu u Ameriku se znali, da to, to nije ono što su vidjeli na filmu i čuli u glazbi, ne, da to je to sasvim jedna druga uh, slika tog kapitalizma nego što smo ga doživljavali kroz tu propagandu svih ovih godina. Ne? I zapravo meni, meni osobno je žao što, i drago mi je što je pokrenula taj tu platformu, jer to je vrlo slično tome što se događa, da, da, da Hrvatska ne koristi kulturu uh, za, za, za ovaj, propagandu svojeg turizma, ne znam, svojih izuma. I zapravo kultura je odličan taj prenos, zapravo ideja. I, stvari laštvene države, države. Čak, recimo, interesantno je da, da ljudi koji žive u nekom gradu ne znaju svoje vlastite umjetnike. Da, recimo, Hrvatska televizija ne, ne vrti dokumentarce koji se vrta na, na, na filmovima festivala na festivalima filmova. Znači nego, nego vrte neke glupe sapunice ili taj Hollywoodski program koji je jednostavno više ne izdrživ, negledljiv. Ne. Kraj svih tolike produkcije koja se nalazi u njihovoj okolini i koja naprosto nema pristup svojem vlastitom mediju. Mislim ljudi, ljudi ljudi se međusobno ne poznaju. ne. A ima, ima kad, kad ih nakon deset godina, ja čujem za neki uradak nešto, iznenadim se i kažem, pa, pa zašto me niko nije informirao? Pa zašto nisam znao da taj čovjek tu kre meni živi ili radi tako dobro film ili glazbu ili nešto tog tipa? Ne? Ja smo zatrpani sa tim, sa tim hollywoodskim jakim pritiskom zapravo marketinga koji, za koji je vezana njihova industrija. A, a, a isto Hrvatska... Recimo, kad bi imala, ja sam iz glazbe, pa me to zanima, znači, kad bi imali, ovaj, na primjer, deset bendova koji nastupaju ravnopravno sa ostalim bendovima na svjetskim festivalima, to je zapravo propaganda Hrvatske, i turizma i mora i svega, da se vidi, a ne navijači koji razbijaju se bakljama ovaj, e, druge gradove, jer je ispada kada su navijači naša najveća propaganda, ne? Zapravo, kultura kultura još uvijek se ne smatra e, industrijskim saveznikom nego se smatra kao zabavom za, za ljude koji nemoj drug posla. A to je zapravo velika industrija. Mislim, kažem praktički više vojna industrija nego, nego, nego, nego ekonomska industrija. Hvala ti na komentar. Pa ti radiš na jednoj takvoj platformi. Ono, jel, kako bih rekao, da ljudi čuju jedni za druge i ono kroz promociju ovaj, ono bih rekao, bendova jedne, za koji jedni za druge ne znaju. Možda to mi, ti si htio još uzeti riječ? A ti što je izgustio drugdje? Evo, Tvista, izvolite. A, dobar dan svima. A, ja mislim da nekako cilj ovog razgovora da tražimo rješenje. Sad puno se razgovaralo o tome da, ok, primarni ni sektor, nije dobar, nemamo otkud izvlačiti novce. A, druga stvar koju smo povlačili je da bi se trebali stvarati javne politike koje zapravo zadovoljavaju potrebe kulture. Ali mislim da je nekako dolazi do tog nekakvog drugog trenutka gdje ako su već kreativne industrije, one trebaju izlaziti ne iz države, ne iz javnih politika, nego iz ljudi koji se stvarno združe, idu zajedno sa nejakim potrebama, prema gradu, prema politikama. Je to ono što ste vi rekli da um, zapravo te političke strukture nisu toliko moćne kako možda drugi ljudi misle i da je bitno zapravo to nekako udruživanje pošto se baš radi o kreativnim industrijama i zajedno zapravo tražiti nekakve svoje, svoje ostvarenje svojih vizija. Čisto na to, čisto da kažem to. Hvala, komentari pa, Da, ali e, kad jaka govori o javnim politikama, ne misli o, o političkim programima stranaka, nego misli o javnim politikama, dakle o nekom društvenom konsenzusu, o smjeru u kojem treba ići, a te javne politike sigurno neće izmisliti političari. Da, e, oni ne izmišljaju niti ekonomske politike, ne izmišljaju niti financijske strategije, za njih to rade mahom neki krivi ljudi. Ali ni to ne rade oni, a i tu im mi koji smo ne možemo puno pomoći, ali u ovakvim stvarima mislim da da, ja sad ne govorim u nekom normativnom optimizmu, nego jednostavno imam to određeno iskustvo da su neke stvari sigurno postoji granica, ali unutar te granice se možemo kretati i ako se krećemo toplije nam nego kada sjedimo. I, I u tom smislu je zanimljivo bilo što je govorio kolega glazbenik, recimo očito je da bi e, za glazbu trebalo poduzet neku vrstu e, koordinirane akcije ili osvijesti činjenicu da mi sa ovim što se događa naprosto tehnološki, sa tim tehnološkim ukidanjem glazbenika kao protagonista javne scene koje nam se događa sa, sa MP3-em, sa činjenicom da oni, o, oni, oni, oni dalje sviraju, ali se vraćaju u srednji vijek zato što se ne mogu naplatiti jedan, jedan CD. A, ovaj, čim dođe u, u razred, on se pretvara u 30 ili 40 MP3 zapisa i... Bilo bi, bilo bi zaista postoje razlozi da se, da se razmišlja o tome na koji način to glazbeniku kompenzirati kroz jačanje klubske scene, kroz angažman javnih medija koje bi trebale glazbeniku omogućiti angažman, ali čini mi se da koliko god ovaj taj ceh glazbenika iz poznatih okolnosti izgleda kao da je na vlasti danas u ovoj državi, ne čini mi se da, ovaj, da smo puno konstruktivni. A meni je žao, zato što ja ne znam kakav bi bio ovaj, gdje su naši bendovi sa svjetskim bendovima, ali znam da kad dođete u, kad slušate slovenski radio ili kad dođete u Srbiju su svoje puno Hrvatske muzike, kakva god bila i kada mudičari kažu da je glazba naš ozbiljan izuzni proizvod, uh, htjeli bi to ili ne imaju pravo? samo da nadodam, jer mislim da zapravo kad evo, ste spomenuli javne politike da u ovom nekako okruženju da, da se jednostavno zna kad se govori o javnim politikama, o čemu se govori budući da je, je savez udruga kultura doprinio i osnivanju jel, zaklade kultura nova, tako da mislim da nekako o, ova tu scena zna da kad se treba, kad se želi nešto napraviti da se treba ono jako gurati, da se mo, mogu neke stvari i, i, i promijeniti. I sad mi je pobjerilo nešto drugo, što sam htjela reći, ali, ali da, za ovog kolegu koji spomenuo ovoga, glazbu e, i utjecaj, postoji jedna odlična studija, ne mogu se zasjetiti autora, utjecaju e, američkih tajnih službi, ne, na, e, na prodora Hollywooda i glazbene industrije, tako da to je, možda bi bilo interesantno, ali evo. Dole. Da. Okay. Zvolite. Samo... Čim mi se da postoje polja gdje, koliko god mi radili a, kulturnu politiku od ili javne politike od uzdola, a, n, u nekim sektorima to nije, a, a, to neće biti dovoljno. Ako je Film neka samo održiva, neki samo održivi zatvorni podsistem koji može na nekom hibridnom modelu javnog i privatnog funkcionirati. Čini mi se da Uh, recimo, produkt dizajn je bio spomenut. Produkt dizajn bez razvoja uh, drvne industrije koja propada, koja nestaje, koja će, čim se otvori IKEA pored Zagreba, uh, moće slobodno zatvoriti uh, vrata, naprosto nema koristi, uh, čini mi se, od uh, politike koja je samo jednosektorska i koja dolazi od ozdola od aktera. Naprosto je potrebna viša razina društvene koordinacije, dakle neka politička volja i neka politička vizija da bi a, postojala neka drvna industrija a, i da bi onda prema tome i produkt dizajneri mogli a, proizvoditi za tu industriju. Pa onda i a, neko usmjeravanje javnog ukusa i tako dalje što bi moglo a, učiniti to drživim. Nažalost, a, čini mi se da a, kvaliteta političkih struktura s jedne strane, s druge strane, okvir međunarodni u kojemu funkcioniramo, dakle otvoreno tržište EU tome odmaže, a ne pomaže. Eto, to sam samo htio reći. Dakle, trebamo, ja mislim, razlikovati one kulturne sektore koji su funkcionalni, instrumentalni za druge društvene proizvodne grane od onih koji su možda više orijentirani na proizvodnju primarno kulturnog proizvoda koji služi kulturnoj konzumaciji. Namištaj to nije. Tu dizajn daje neki, neki suvišak, neku specifičnost i utoliko neku prednost, ali čini mi se da, da je to primarno pitanje oblikovanja tih drugih politika. I zato ja bih, samo da se raščisti, daljnji slijed a, djelovanja strogo razlikovao te primarno kulturne sektor, nazovima ih kulturnim industrijama kao što su knjiga, a, film od tih koji su a, funkcionalni, koji zapravo imaju a, neki drugi industrijski a, lanac proizvodnje vrijednosti kojemu oni doprinose, ali nisu zapravo nositelji, primarni nositelji njegovog razvoja. mi mislim da, da to može biti od pomoći uopće u razmišljanju a, kakva politika, gdje se zapravo inicira a, proces zagovaranja i ko su partneri. Hvala. Zvone. Ovako, mene zanima, ovoga, kada govorimo o znači, kulturnim industrijama, dotaknuli smo nekoliko puta ovdje knjigu. No, međutim, da kod knjige nalazimo na nekoliko problema. A, kao prvo, a, knjiga bojim se da baš i nije samoodrživa, odnosno izdavaštvo bez pomoći države jednostavno ne funkcionira, i drugo, za razliku od ovog pozitivnog primjera recimo, kod digitalizacije kina, znači dostupnosti puku, nazovimo tako, ovoga, mogućnost izbora koja im se pruža, bojim se da kod knjige opet tu nalazimo na nekoliko problema koje zaista ne znam kako bi se riješili, ovoga sve više opada ovoga, broj čitatelja, ovoga, jednostavno sve više taj, ta multimedija nekako preuzima prostor knjige i ono što je glavni problem kada govorimo, znači, o nekoj industriji, znači, ja pretpostavljam kada se govori o kulturnoj industriji da znamo gdje kom je, kome mjesto, kojima, koji posao i ko je za što plaćen. Dok, recimo, kod književnosti imamo problem sa autorima, odnosno nemamo problem sa autorima, nego autori imaju problem sa izdavačkim kućama, gdje u principu autori su ili nisu, ili su jako slabo plaćeni, gdje promocije se rade užasno traljavo, znači ta industrija koja bi trebala držati i voditi nešto zapravo, po meni to uop, ne možemo opće govoriti neki način o kulturnoj industriji, je to jedan raspadnuti sustav. Pa me zanima znači, na koji način bi se mogao taj sustav dignut, A, s time da moramo imati na umu da jednako, jednostavno nekako sve više izlazi iz domene Proračuna, znači od države, gradova, što vidimo da jednostavno sve manje se novaca izdvaja i sve više se knjiga istiskuje iz svih nekih programa, znači koje gradovi planiraju. Sad ne da dati neki recept, ali evo, jaka pa onda marinica, ali... Pa mislim teško je dati neke recepte, ali upravo tu uh, se dakle radi o, o, o tim odlukama da je jako nešto uh, zašto, zašto mi imamo izdavaštvo, ne, dakle da knjiga mora postoje, dakle tu je problem ono, samodrživo bi bio veći nego, na primjer, sa, sa filmom, ali onda je tu jednostavno mora biti ta strateška odluka da jednostavno mi uh, moramo imati uh, knjigu. Ne? Ali u svakom slučaju bi se u tom području dalo puno, ono bi se dalo puno bolje urediti kada bi same zajednice nakladnika i knjižara, društvo uh, hrvatskih knjiž, književnika, pisaca, uh, kada bi se oni jednostavno uh, shvatili da imaju neke zajedničke interese i da bi trebali tu barem neku situaciju, ono što se može urediti, da se jednostavno uredi. A mislim da bi tako jednom možda onda centrum za, za, za knjigu, kako i postoje vani, neke barem te osnovne stvari mogli urediti, a evo imali smo i ovu sad akciju i samih um, pisaca um, kojima su se isto opet neke stvari promijenile koje, da, upitno je sad koliko je to samo um, održivo, ali opet dakle mogu se neke stvari promijeniti, moglo bi se dakle opet sve jedno neke stvari napraviti na bolje. Možda smo tu u nekom kontekstu i prevelike optimisti, ali mislim ja sam jednostavno takva i je kao osoba i, ovoga, i, a i mislim da postoji dakle prostora i da nema tu sad u nekim stvarima um, um, u nekim stvarima i nisu toliko, nije toliko novac bitan, no bitne su možda neke samo onda odluke da se neke stvari promijene. A, na primjer, da ostane, mislim, naravno da bi bilo bolje da se može više stvari financirati, ali jednostavno sada je ukupna situacija takva da, da se režu sredstva svuda, pa tako na kraju i za knjigu. Znači. Evo, Marim pa Tomi. Oko, oko knjige dvije kratke stvari su ti reći. Prvo da o, mi se čini da postoji ipak ulaganje proračunsko a, a to su javne knjižnice kao široki distribucijski kanal, jednog, jedan video distribucijski kanal, znači drugi ovaj knjižarski naravno, a, a i tu su čini mi se u, u knjižarama neke stvari u nekim gradovima, ali to je vrlo partikularno uh, rješeno. Dakle, imamo uh, javno ulaganje u knjižnicu. Ono što je problem kod izdavačstva, ja izvana gledajući to, je uh, uh, to što ne postoji ovaj tip sizov uh, udruživanja, nego je stvar bila parcijalno rješavana u jednom trenutku, tako da su veliki proračunski novci bili u, uh, uh, ulagani u izdavačke kuće i to kroz model školskih udžbenika i to su ogromne ono javno sredstva odlazilo unutra koje se naravno onda nisu dalje preljevala uh, prema autorima i prema uh, drugim oblicima književnosti nego su ostajala u tim konglomeratima od te dvije tri ovaj, uh, kuće. Dakle meni se čini ustvari uh, iz, iz ove ovaj rasprave do sada da je, je jedan vid one iz osamdesetih uh, sfiz kulture, uh, u stvari ono čemu bi trebali se stremiti. Dakle, uh, spravite me ako, ako sam u krivu. Uh, evo, Tomi još ima nešto reći. Um, Ja sam malo htio skrenuti raspravu um, na pitanje posliju slajanskog tržišta. Očigledno, uh, hrva je to već bio uh, napomenuo uh, vezno uz popularnost hrvatske muzičke produkcije u susjednim zemljama. Evidentno je da, da je 90-ih kulturna industrija, kao i sve ostale industrije, velikim dijelom ciknula i zato što je nestalo tržišta od 20 milijuna i svelo se na tržište od 4, 4,5 milijuna. Pa... Uh, to neposredno susjedstvo i, i, i zemlje s kojima dijelimo uh, isti jezik i s kojima dijelimo dio uh, recentnog povisnog iskustva uh, očigledno je jedno pre, privilegirano tržište pa me zanima ili čak i neko pri, privilegirana javnost i čini mi se da, da možda čak i u tome postoji neki ne, ne, koskizofreno stanje gdje a, smo spremni prihvatiti mi, ne mislim mi, nego mislim a, hrvatska politika to kao tržište, ali ne i kao, kao zajedničku javnost. Pa ne znam a, kako recimo Havc gleda na, na to privilegirano susjedstvo u toliko što se radi o zajednici istog jezika i djelomično zajedničke, barem recentne kulturne povijesti. U okviru zajednice istog jezika plus jedne iste kulture, a to je Slovenija, uh, ono na čemu se nastoji to sinergijski ovaj, i potpuno prirodno to je uh, objedinjavanje uh, nekih kapaciteta, tim prije što uh, nam uh, nadmetanje u ovim modelima evropskih fondova nas u stvari stimulira na suradnju i onda se kad koproducirate možete računat na dodatne neka dodatna sredstva i baš poput skandinavaca razili smo visoku inteligenciju u toj suradnji, ali ta suradnja nije samo trgovačka, nego mi unutar, unutar struka doista doživljavamo filmove za koje dajemo sredstva, a recimo da su većinski hrvatski, slovenski ili srpski filmovi kao svoje. I ono na čemu sad nastojimo, ja ne pokušavamo to biti previše gorljiv jer ne znam koji su kapaciteti pojedinih sredina, ali voljeli bismo kada bismo te ex jugoslavenske zemlje u dogledno vrijeme dobili u vrlo srodne sustave, tako da se čim jednostavnije autori i pa i producenti kreću iz sredine u sredinu. Ono što je ozbiljna poteškoća je e, rekonstrukcija onoga što je nekoć bilo tržište zato što su se sama unutrašnja tržišta tih zemalja e, ili kulturalne navike ili, ili sredste distribucije bitno, bitno promijenila. E, na području Bosne i Hercegovine ostale vrlo malo knjižara i vrlo malo kinematografa. Postoji veliki interes za, kako bih sudjelovanjem, gledanjem i čitanjem, vrlo slab interes za, za plaćanjem. E, e, Srbija prolazi kroz jednu dubinsku strukturnu krizu i osim e, suradnje na stručnoj razini, za e, sada se niti jedan sustavni pokušaj Uh, objedinjavanja tržišta nije uh, dogodio. Meni je fantastično ovaj, uh, ovo, ovo što si rekao, zajedničko tržište i zajednička javnost. Mislim da do trenutka kada ćemo evoluirati u zajedničku javnost ne možemo računati na ozbiljne efekte objedinjujućeg kulturnog tržišta Javne televizije su, nažalost, političke institucije i one apsolutno odbijaju surađivat kao, kao, i neke druge, kao i neke druge takve instance. Ja bih se samo sekundu vratio na, na, ovo, na ovo što je kolega pitao vezano uz izdavaštvo i u sudbinu knjige. Postoje nešto što je tipična dramaturgija kod nas, da se ispostavi jedan objektivni, jedan objektivni razlog, recimo, kaže se uh, ljudi daj, doista danas manje čitaju. Djeca pilja u kompjuter, ljudi doista danas manje čitaju. Prije, prije, prije, prije ovim spisima državne revizije koje sam vam spominjao, cijelo vrijeme su objašnjavali kako se kina trebaju ukinuti, ljudi gledaju video. Ne. Dakle, uvijek postoji taj objektivna izlika, u stvari za, za neku subjektivnu, pragmatičnu Brljotinu. Ne? Ako, ako želite uh, uh, uništit jednu proizvodnju ili jedno područje, šta ćete uništit? Ja se govorim gotovo oko neki zli, ovaj, uh, zli vojskovođa. Uništit ćete mu središte proizvodnje, uništit ćete mu središte distribucije, uništit ćete mu prodajno mjesto i doviđenja. Ne? Kad sam citirao uh, privatizaciju, odnosno tu reviziju Jadran filma Kroacija filma i kinematografa Zagre, podsjećam vas da je ja bio velika ova proizvodna kuća, Kroacija najveći distributer, a lanac zagrebački kinematografa najveći prikazivački lanac u Hrvatskoj. To je vrlo srodna situacija sa izdavačko-knjižarskim kompleksom. Izdavačka poduzeća su imala fantastične nekretnine, a knjižare su u ona vremena bili dućani na najljepšim lokacijama, baš kao što su gradska kina bila na udarnim mjestima. I u trenutku kada je neko poželio konvertirati te biznise u nešto što je naplativo preko noći, naravno da su se pojavili najrazličitiji objektivni razlozi da neku djelatnost moramo ugasiti jer je ne možemo održati. Sada je sad pitanje, kad govorimo o Centru za knjigu ili Agenciji za knjigu, ja pretpostavljam da, i tu je kolegica dobro rekla, da ova vrsta nove ekonomije knjige se ne bi mogla uspostaviti naprosto onoliko jednostavno kao što se to učinilo u audiovizualnom, čisto zbog toga što se taj teret audiovizualnog imao s kime podijeliti kroz ovaj model sudionićara, ali bez obzira na to da bi se uh, razina ekspertize i razina brige sasvim sigurno mogla podić, racionalnost distribucije javnih sredstava i sigurno bi se mogla, mogo, morao dogoditi učinak nove promocije i nove kampanje i nove afirmacije knjige koja bi sigurno onda na kraju donijela nekom i neki, i neki dinar. I svakako učinila cijelu situaciju transparentnom na način da se ti ratni liferanti, u stvari profiteri našeg pretužnog ovog, e, obrazovnog sustava, na neki način stave na svoje mjesto ili počnu dijeliti svoju dobit s onima koji s tom dobiti mogu napraviti nešto kreativnije i korisnije. Ne? Dobar dan. Prije nego što sam tijel postaviti pitanje, vi ste sve odgovorili, ali usput put mi nemamo problem u Hrvatskoj što se tiče, ne znam, financiranja. Mi nemamo taj problem. Mi nemamo čisto problem što mi nemamo četiri pol milijuna čitatelja u Hrvatskoj. Mi imamo milijun čitatelja, ako i toliko. Ne znam, sigurno se većina od vas naišla na to da kad nekog zapitate, upitate za neki hrvatski film, on će vam odgovoriti, da naši filmovi su glupi. A kad ga pitate kad je zadnji put pogledao hrvatski film, reći će a onaj kako je počeo rat na mom otoku i od tada nisam gledao ni jedan dobar. Znači, u zadnjih 15 godina niko ne gleda, većina, govorimo o masi globalno, ne gledaju se hrvatski filmovi. Problem je u masi, nije, mislim, to je neko moje mišljenje, problem je u ljudima, u narodu i e, od treba nekako gledati na to više na masu i pokušavati ljude privući da više čite hrvatske knjige, da više gledaju hrvatske filmove i više slušaju hrvatsku muziku. Tako su Amerikanci 60-ih pridobili cijelu Europu. Normalno, 60-ih u Europi se dešava totalna amerikanizacija i narod je, i Amerika je tu dobila neki svoj status popularnosti i modernizacije. To je problem i u Hrvatskoj. Mi ne moramo izlaziti dobro vi radite na Skandinaviji, to, ali mi možemo vratiti popularizaciju u, u ne znam, u Srbiju, Bosniji, u, Bosni, u Crnoj Gori i u tim državama. Ne moramo mi se više okretati prema istočnoj Europi ili zapadnoj ili tako dalje pa ne znam, čisto e, tako znam. I da htio sam pitati isto Rekli ste da ne znam, kada se snimi neki film, primjer, 4 milijuna, da se 50% vrati. A kakva je situacija recimo u festivalima Hrvatskim, što se tiče Hrvatskih festivala po tom pitanju? A ja pretpostavljam da je slična u osnovi, da bi trebao neko napraviti tu vrstu analiza. Ja nisam govorio o komercijalnom učinku na tržištu, nego govorio sam o prihodima države kao jednog sudioničara u čitavoj igri, da bi bilo zanimljivo to, to ekonomisti znaju mislim da bi to svaki kompetentan apsolutent ekonomije mogao napraviti taj model uz pomoć jednog e, ozbiljnog revizora i točno vidjeti kako izgledaju, kako izgledaju khm, porezni, porezni odlivi jednog, svakog ponaosob kulturnog projekta, jedne knjige, jedne nezavisne kazališne predstave, sasvim sigurno koja puno kvalitetnije funkcionira unuta racionaliteta svojih rashoda nego, nego predstava u okviru repertuarnog kazališta ili pak jednog koncerta glazbenog projekta ili pak jednog festivala ne kao što je, ne znam, Riječko ljeto ili kao što je Pula. Međutim, svi svi plaćaju neki svi plaćaju neki porez i svime u neki kumulativni porezki dug svi stvaraju neki dohodak na koji ponovno plaćaju porez i tu vrstu multiplikatora može izračunati ovaj neki kompetentan na Evo, imamo još komentar. Ja bih sam dovezu na kolegu, mislim, dobro rekao, baš, baš mi imao za U stvari, mislim, radi se o, o afirmaciji nove publike, koja je za 20, 20 godina doista zapuštena u svakom pogledu. Znam po svojeg čeri, jer ima 18 godina, sluša Turbo Folk. U onatoč mojim svim ovaj, ne, nastojanjima da ju edusiram glazbenim putem. Ona kaže, al tata, to svi slušaju, pa kao tu nema pomoći, To je tako. Imamo iPhone, svi slušamo to surba folk i bye-bye. Na no. no. mi se, Maricimo, kada se gradio o knjizi, ja sam s njom prošao jednu tešku fazu čitanja literature školske. To je katastrofa. To je... Mislim, Ivana Brlić Mažurjević je super, naša, naš velikan književni sve, ali, ali ovaj, taj tekst je jednostavno nečitljiv. Nareš što ne za djecu od četiri godine. To je, mislim, tekst koji se može ponuditi kao dodatni sadržaj ljudima koji su izuzetno zainteresirani za književnost, da istražuju naše stare pise. Ali, ono što bi trebalo početi raditi, jer smo ovu generaciju izgubili, ovu, mislim, izgubili, ona, bar sam i ja izgubio, možda vi niste, ali e, trebalo bi zapravo na afirmaciji nove publike koja je educirana. To, to je, tu se stvara kapital, ali, u principu industrija bez korisnika nema smisla. Što sam često puta vidio da se izvuku se novci za projekt i onda nema korisnika za taj projekt. Mislim, jednostavno, populno je ono larpurlartizam. Lar se se, se pojavljuju kao kultura. Često puta. Ne? To, to znam po svojim koncertima, uglavnom ovaj... <laughs> bi, mislim, volio bi da ima više ljudi, ali naprosto čini se kao da ljudi nisu uopće za tu vrstu glazbe osjetljivi, odnosno inicirani. A mi smo zapravo kroz neke male, kroz neke male akcije, naprimjer akcija je bila Kupujem ulaznicu jer sam dio scene koje pripadam, to je smislio kolega... Ovaj Ramon Ješ na tom jednom bit manifestu koji smo samo par puta pustili opticaj preko Facebooka i ljudi su to negdje zapazili krajičkom oka i već se dogodilo, on kaže, stari, ove godine se dogodilo čudo. Ljudi dolaze i plaćaju ulaznicu, ne, ne traže popis. Znači, dovoljno je samo jedan mali, kako bi rekao, kako se to može nazvati, ovaj, ed educiranje publike, da, da, on, da oni nauče da se knjiga da kupnjom se, se ne ostvaruje profit, nego se plaća trošak tom autoru, izdavaču, da se ulozom na koncert ne ostvaruje dobit šankeru, nego se plaća bendu koja je imao Put, ovo nove žice. I mi smo skužili da zapravo ljudi nemaju tu osnovnu edukaciju, jer im 20 godina to niko nije rekao. I koliko goto to zvučalo jednostavno i nepotrebno, ljudi govori, pa ne ljudima govori da je uloznica, ali mi smo to rekli i shvatili da ljudi to ne znaju. Znači, često bude stvari koje se podrazumijevaju nisu baš toliko jasne. Mislim, ipak, ipak, ipak se uspostavio da nisu, da ljudi to ne znaju. Evo, hvala ti. Uh mislim, slažem se s tobom da stvarna edukacija je onako vrlo važan moment i čini mi se da je ovaj seminar, kako bi rekao, simpoziji, jedan od, kako bi rekao, dijelova te edukacije, naprosto da shvatimo neku tu strukturu ovaj, djelatnosti koja nam je često onako podrazumijevajuća, kao što si ti rekao. I kako vidim da se ova ljeva strana potpuno osu rasula, ostala je samo desna, prisutna, ručak se bliži, pa bi ja ovaj cijenjeni up, raspustio sada i vidimo se ponovo u tri sata na isto mjesto. Evo, hvala Hrvuje, hvala jaka i hvala vama svima na strpljenju.